Klimaldaketaren ondorioak argi ikusi dira uda honetan planetaren hainbat txokotan. Guk uda nahiko freskoa izan dugun arren, planetako beste hainbat tokitan klimaldaketaren ondorioak era oso larrian jasandizutuzte. Muturreko beroa jasandute, ustaia beroena izan da registra daudenetik, eta uoldeak eta zute beldurgarrien irudie albisteiak bete dituzte. Hala ere, batzuek garantziak entzen diote klima aldaketari, argudiatuz lur planetak iraganen ere klima aldaketan handiak izan dituela. Baina, zelakoak izan dira iraganeko klima aldaketak, konparagarriak aldira gaur egunekoarekin eta beraziki zein ondori izan zituen gizakiengan, hau guztia gaur gauean austura metabolikoan. Gabon entzule maiteok, eta ongietorriak beste bein ere haustura metabolikoa. Oingontan, reedit moduko bat? Bai, esan behar dugu, bueno, hau ez dara era bat zailo e, original izango. Izan ere, bueno, areatzan hor eguzkizarak e, e, lurra egunean, bilboko aste nagusian, da gueneko zuzeneko zailo batean genuen. Arain bat desberdin egondira, ez? Ba, hor, soinua raro bak... E... Bai, e, payasoak, katzetik yuka... Bai, bero, infernala... Bai, bai, bai... Equipo korrean, en arasoak, es... Orokoran ilusio handiz, baino teknika escasarekin egindako saioa izan zen, eta hortaz, ba, irugarren denbora aldi ondarei, ba, asikera emateko, es... Asikera, txukun bat, emateko, Hori da, eh... Fondo hasteko, es... Ba, erakidu berriro, garabatzea saioa, dena den, bueno, beste saioa ere iko de zure erratiko eh, FMan, no? hori da. Ba... Eta webunean iroler arteko ez dugu igoko, baina saltzea egiten baldin baduzu hortik, ba agian noizbait topatuko duzu. Ori eh? fidel ba, eh? da. Entzule Fidel Fidel ibaian lotu de material inédito hories. Ori da. Mentza tirolako uinetanes, hor ba, FManen aldeko apostua eginez. Baina, bueno, besteontzako, ba prestatu du ba, hor hor astenausena aiteko prestatu bueno enseñori ere, pentsatu du, bueno, ba, irola erratico instalazioak erabiltzea ere ondo dagoela, es. Beretan, ba bueno, ba, soinu chukun bat aukitzeko, ez egotekor soinu infra, soinu arraro batzuk, bachu, eh? que si quer Jiménez de Castertua koitu soinu bachuk eta benetan bezizateko desatxe ginean guen txute, edo beintzat eizatea soñua gaitik desatxe ginean, ez. Horri da, ez oiko, oikoan baino desatxe ginean goa, ez? Horri da, horri da, horri da, horri da, horri da, horri da, oso, eh? bilien jenor jotake, baliburuak irakurtzen... Horri merezi du, ez, modu txukunago batean, su enga nekartzeak Bai, bai, bai. A porrante. Eh, estaka... or, or, or, orduak, ba. Hori da. Honek ez da kaser ikusiak ja, ba, gaiak ja gero eta gortuak ditugula, ese ser eta dago dela birciclatzen. Eh, ese hirugarren denbora joetan fresko gatos, eh, sárrago baina. Baina, baina freskoago fresko beoaie. Bai, e, bai. Ba, ber zigigar, bueno, bueno, su, eh, <laughs> un gustito alguna del lago, Hori da. Gaur irairen amaikan. Ba, esan behar dugu ez dela zuzenekoa, ausa joa, ez ya Bueno, igual irurteta gero jendea ya konturatuko zan, ez? Osa, hau ez dela zuzenekoa <risa> Beresik gure zuzenekonen batera joan diren, oi, no, egez? Hori da, hori da Ezeko zuten hor, bueno, ba, beti edizioa erabitzen duguna, ez bai, ya, mm, on hartu aldugu, ba, ez? Bai, gaur data, data berezi batean grabatzen Eta, ba, esan bezala, klima aldaketa daukagu irizpide gaur. Bai, eta aurrekoan bueno, oraleatzen grabatu genua sekulako beroa egiten zuen, ba, berroa gradu hori izerdi metabolikoa izan zen, ez? Hori da. Eta gaurkoan, bueno, ba, sekulako ekaitza, alerta lalain ja auriten gaitik, eta hor ikusten ditugu, bueno, klima aldaketaren ba, ondorio desberdinak, ez? Ba, bero uolde handiak, baina gero aldi berean ere persipitazioen akumulazio handiak, aurreko astean ere hor gresian tesalien inguruan... Ba, ikusitu benetan argazki beldurgarriak, ez? Bi urtetako euria egun batean edo bi egunetan bota du eta, bueno, ba, ari erazeten igual laku berriren bat sortuko den horren ondorios benetan gamin ikusten, zelan ba, ba, klimaren aldaketa ez dela bakarrik eh, granaduren bat gora egitea edo edo, ba, ba, ba bero apurtsoak gehiago jasatea ez? Baizik eta ondorio handiak dituela gu egizartean azkenan, ba, klimasistema oso komplezoa delako, gauza dituko gora bat eh, gainetik azaltzen edo Eta bertako aldaketek ba, gure bizitzako hainbat esparrutan eragiten dutenako. Ez, ez da bakarrik temperaturan, eta bueno, presipitazioetan, eta horrek guztiak dituen beste ondoriotan. Orokorrean gure ingurugiroak ba orekatzen duen ba, aurpegi ezberdin guztietan. Claro ez? hori bueno, da, ze, klima, egiraguk askotan klima aldaketaren inguruen eta berberiterakoan, benetan meteorologiari buruz egiten dugula, ez da, ba, gaur ba, bero egin du, edo atxe uri egin zuen, eta hori zan behar dugu, berez hori ez dela klima. Ez? Klima da hola baita, Ba meteorologiko meteorologikoa hoen batazbesteko bat Ogeta amara urtetan esaten da, es Klima berez formalki definitzen da Eremu batean Azkaren gogeta amara urtetan egonden ba, Egon den meteorologiaren Eredu bat, ego modelo bat, es ba, Egon den temperatura, zein izan den temperatura Bakoitza, baurtaro bakoitzean Batazbesteko temperatura, zen bateko Presipitazioak jauzi diren, zen motatako Presipitazioak izan diren, garbiz da guza bere auria egitea Edo lurra, edo txingorra Eta hori guztia izango ditzateke Klima, ez? Eh? Eta gero, horrekin notutak, definitza, sistema klimatikoa jesango zen apur bat, eh, balur planetari erreferentzia egiten dion zehoz ere, eh? Eta hor, bueno, ba, noski, eh, historian zehar asko datu da, ez? Eh? Ba, bueno, asko ikutseko entuzten, ba, pelikulak, eh? ba, or, ba, edo dinosaurion pelikulak, edo, bueno, aizeit famatu da, ez? Eh? Eta ikusten da, ba, bueno, lan historia hau, lur planetaren eh, ba, bueno, historia zehar, bizitzan zehar, asko aldatu dela, ez? Hemen aldarrikatu nahi dugu, ez? Haizeit e, iturri zientifiko fidagarrio, ez? Ala? Bai, ez da, azkenean, bueno, sineman agertzen den guztia, eta telebiztan agertzen den guztia, ba, egia da, ez, gure txulek, ondo jakingo duten moduan. Eta, orduan, bueno, hori, zer egiten du, gure lur planetaren sistema klimatikoa aldatzen joatea, eze ez elementu da behor. Ba, lehenengo tambien ulertu behar dugu, gure sistema klimatiko erako esinbestekoa dela ulertzea Ba, lurraaren fluxu termodinamikoa, que do, claro, azkenan lurraaren energia, em, energia balantze hori, ez? Ia ja, energia gehiago doan kanpora, edo lurraaren barruan gelditzen den, ez? Eta horretuan, behiatu behar dugu lehenengo gauza, zer da? Ba, eguzkia, ez? Nelako gure energiaren ba nagusia leku nausea, eske nan energia galleana eguzkitik bai dator. Bai, bueno, contra intuitiva iruditu daitekeen harren, eguzkiak da capaz per bat gure kliman. Bai, no me centro bai. Eta Aldonoski ba eguzkiak e e e bere garaian bueno garrantzi handia izan du historikoki, es, baskotan lotu izan da hainkoekin, hori bueno, aurreko aurreko saioan hobeto azaldu genuen, es, nortu hartu dugu bueno, guzkia ez dela gure bizitzarako, hori harikustena ba, fotosintesian eta bares baina azko, lehen pentsatzen zen eguzkia konstante batzera eguzkia hain urrun ikusten dugu, ez gauri paperegaren jainko bat edo zintziaren alzira baten ere eh? ba, kontzietzen duen, bueno, eguzkia zehusetan alda esin moduan betik energia konstantean baten zuena ez. baina hor aziziren zintziaren eriak ikusten bueno, azteiko aziziren konturatzen hor eguzkian orban batzuk zeudela edo azira batean bantziñaroan lotzen ziren orban hoiek bagian jainkoen mesuren batekin baitekin munduan esateko, ba bueno, erregeago egiten zen dabilena eta da oso egokia, zerbeitue eguzkia, herren dago, ororban batzuk agertzen ari baitira. Baiaren ja, renasimendu er, er, garaian eta baita ja, sien la urban hoiek era sistematikoago batean aztertzen, no ja, incluso bueno, egune segun egun begiratuz eguzkiari, es urban horiek aztertzeko, txisien ikusten hoiek zelan, ba siklo batzuk jarraitzen zituzten, es ez? beresik ezaguna da 11 urteko eguzki orbanen siklo Eta gero ja horrerago, ba, teknologia garratu zen einen eta kapazak izan einen eguzkitik lurrera atortzen zen energia, hobeto kalkulatzeko, ikusi zen eguzki orbanak eta egusiak igortzen zuen energia ertziki lotuta zeudela. Eta orban asko zituenera, normalen energia gehiago igortzen zuela, eta berriz, eguzkiak garbiz egonen orbanik gabe, energia gutxiago igortzen zuela. Ez? ono no hai de guzten modusean eguzkiaren sikloek, hor nik leen urteko siklo baina siklo askor daude, tazenan siklo hauek eragiten duten gure klima, Eguzkiak Ba guzkia ke guzki egindar geiago, bueno argi geiago igortzen madigu, ba beroago izango da lur planeta ta gutxiago igortzen madu, ba hotsagoa es. Orduan horrek ba eragiten duen Kliman, ez? Bueno, zer esanik ze nolako eragina daukan, ez? E, ize, hemengo izaki bizitunek, ba, nola surgatzen duten energia hoi, edo ea baldin badaukaten eskuragarri edo, ez? Hori da, hor, ba, adibidez leku oso iunetan, gerizpandiko lekutan, ba, landare gutxiago jaioko dira, ez? E, edo espadago argirik, ba, ez dira zuzenen jaioko, e, landarek zuzenen eguzkidik hartzen mait dute energia, ez? Baina ez dago bakorreke eguzkiaren da menpe, Hatsote non energia kopurua izan ere lurrak eguzkiaren inguruan egiten duen orbita ere aldatuz doa. Claro, penses alguna si eran, bueno, ustedes eguzkiak eguzkia zuela lurraren inguruan, ¿es? Gero ya ja, bueno, maiori ba, teoria aristotelikoak eta platomaiko, que esas azkenean ba, orbita zirkularrak egiten zituztela e, astroek, ze azkenean zirkula san formari perfektu eta orduan irudikatzen zen hori, ba holan izan behar zela, berzela, ¿es? Orbita zirkularrak hori da, lene sandunzen haxian, lochen sirena imataz troja, enkoekines, gero eguan ya baizen beste jainkoekin baina bai perfekzio, lekin ez da ez, bueno, perfektua ordain, ba zirkula baldimada perfektua zirkulo ba ja, eta dutetes. Ezate el, elips igual orbital elíptico zeukatela jaia energia, energia bat. Eta azken finean horregatik sortu ziren ba modelo explicativo ba, oso kuriosoak, ez, va ba, divides ba, eh en orbita errantea xirula zirkuloa zirkuloaren barruan eta holan azaltzeko, ba posizio ezberniak azken finean bai ikusten zuten ba egiten zituztela ba, birarraroak. Bai, eta gaur egun, bueno, orilla obetu aztertu da, raikusten ba, da zera normalean, eh, ba, elipse formako orbitak egitintuzten, baina gainera, orbitahoek aldatuz doazen. Den bonan, zer, orduan batzutan, eh, elipse hori oso, oso esentrikoa da, eh, esfera, zirkunferentzia eh, ditiko oso grun dago, baina beste batzutan, igualiaia zirkunferentzia antzeko orbita batzuk egiten ditu lurrak, ez? Eta gero, elipsearen beraren, Estensitzi dadeaz gain beste faktore bat ere orbitan eragiten duena da Lurrak sortzen duen angelua, orbita horrekiko Izan ere lurra ez dago zuzen, eguzkari begira bezik eta angelu bat eratzen du Eta, bueno, angelu hori bera ere aldatzen doa, ez ubikuidad deitzen dena gaztereraz Eta hori lurraen orbiten aldaketak ikusiko dugu gero, baina adibidez glasiasioetan Eragin handia izan duk, glasiasioak azaltzeko, milanko bitzen zikloak da diren oietan, es? Gero saltuko gara gehiago horretan. Orduan ikusten dugu, bueno, zeyan, eguzkitin jatzen dugun energia kopuruak eta energia horik dugun garaiek, ez da, ze orbitak ere eragiten du, ba, agian, u da beroagoak izatea, edo negu epelagoak, ez, ez da bakarrik zenba bero jatzen dugun, ba, ez bero hori zelan banatzen den urtean zehar, horrek ere eragiten du klima es? Orduan, bai, ba, hori faktoriz importante bat eguzkirana, baina gero, lur planetan bertan ere, Hor bat daude hainbat faktore gure sistema klimatikoan eragiten dutenak. Alde batetik esan behar da, bueno, ba lurrak berak ere, badauko barneko energia, ba, txutan kanpora irtetzen dena, ez, eh? zumendietan eta bar, eta horrek, bueno, ba, badauka eragin bat lurranen temperaturan, baina gero bereseki bost, bost kapa edo aipetzen dina sistema klimatikoan, bost zeremu. Alde batetik eta esagunena, Eh, zen izango daba, entzulek segurazki ja, segiduan klima aldaketari buruzitzaite lakoan, entorreko zaila burura ba, atmosfera, ez eh? atmosfera eta hor zehatzago se, se, zen gaz, entorreko zaila zaila burura, segurazki. Bueno, oindelain bat urte, oso pilpi, entzegoen eh, oso nokapa, adibidez adibidez, edo, segurazki, berote efektuko gazak ere, ez eh? ba, klima aldaketaren ninguran berraba itelakoan etengabe aipatzen diren oiek izanea atmosfera ba, em, iaia Esta aquí, factores, nagusia, eh, vaya, veintxat Factores, esagunenaba Dao, kagus, orgin, va, tiro la irratia Factores, esagunenaba, da, estoy con esa botalla que lea Me sé que también, estudió, me rotanere Va, Iker Terrible, terrible Iker Jiménez, de carga, arco, du, gerusa Va, y bueno, atmósfera, libros, etcétera, la coa, nes Esa, en verdad, atmósfera Pa, bueno, atmósfera, tan, veré, sí, que, ¿one, que, ve, efectua Oso importanteak direla gure klima ulertzeko. Horazteko esan behar dugu, gure atmosfera gehien bat, nitrogenos, euneko dutamarra baino gehiago horrekin, eta oxigenos, euneko gehiago horrekin osatuta dagoela, behar badau de berotegi efektuko gasak gansak, ba, ur, urlurruna, zeobia, metanoa, oso importanteak direnak. Zergaitik, hauek egiten Bapur bat normalean e, hortua daukasunen eta negutegi bat ipintzen duzunen Gertatzen denaren antzeko zehoz, horregatik metafora da ba, negutegi efektorena Ta hau da, bak gasauek egiten dutena da e, Eguzkitik etortzen da fotooieran, ubin moduan, energia lurrera Eta zer da, etortzen dela argi e, frekuentzia batekin uionioek Frekuentzia ikusgarriarekin edo, horregatik guk ikusten dugu, argi hori Eta berriz, eh, luraren kontra talke egiten dutena nor frekuentzia aldatzen da eta infragorri moduan joaten dira bueltan espasiora, ez Zeoretzen da infragarri frekuentzia ez berdin aukatela horregatik ez dugu guk ikusten, es. Infragarria da, se daukate, ba guk ikusi dezakeguna main frekuentzia txikiagoa. Hau bai ikusten da betaurreko beresikin, ba pelikuletan eta ikusiko zenuten main infrarrojoak, hori ikusteko beroa detectatzeko eta, es, es pian pelikuletan. Horria es, pian pelikula, que eh, pelikuletan asko asko erabiltzen diren hoiek, es nda segertatzen da. Ba, berotegi efektuko gasek surgatzen dutela argi ikusgarriko frekuentzian datorren. Em, argi hori hori es kontrakoa ez dute surgatzen baizik eta gusten dute hori pasatzea. Ordan hori sartzen da rasorikabe gabe planetara baina berriz infragorri hori zurgatu egiten dute. Parte batean noski ez guztia. Ondan segertatzen da negutegi efektuko gasa benondorios Energiak gehiago, sartzen dena lurrera, ateratzen dena baino, eguzkitik. Nola bait, Orduan, hau oso importantea, zehonek albidetzen du, gaboetan adibidez, temperatura ez geiztea inbeste. Beste planeta batzuetan batxuetan, atmosfera txikiagoa den, edo negutu egiteko efektuko gaz gutxiago dauden, ba, temperatura aldaketan handia edo eguna eta gaboaren artea. Berriz lur planetan, hori gehiago mantentzen den, negutu egiteko efektuko gaz hauei eskerrez. Hortaz, libratzen gara pixkat, ba, efektu... Eguzkiaren bueno, energiaren aldaketa hoiek Ematen dizkigun ba, Nolabait efektu bortitzenetatik Hori da, orduan negutekiko efektu Betenetan albidetzen du Guk gaur egun ezagutzen dugun bizitza bizitzea Lurplanetaren ez eta, ba, ba, Guk izakiok berak Hemen bizi alizatea Orduan honek, ba, karo, atmosferan Orduan negutekiko efektuko gazak Gehiago baldin badira Negutegi efektu areea gautuko da, ez? Oduan, lurraren temperatura gora joango da Berriz, e, beste une batean gas gutxiago baldin badago Negutegi efektuko gazgutxiago baldin badago Ba, temperatura seguraski bera joango da, ez? Oduan, nikusen dugu, seran atmosfera Faktore importante baten, ez? Atmosfera, ikusen dugu, basean aldatuen den Izugarri lur planetan en historian, Gero, beste faktore bat Da, honekin lotuta, zer da Eta historikoki ki ere atmosfera naskorea ginduena Ba, biosfera edo izaki bizitunen multzoa hor beres teoria desberdina daude, baina uste da e, azieran, karo, izaki, izaki bizitunak aziera netzuten fotosintesia egiten baina bapate hasien fotosintesia egiten eta orduan zer zen bapatean pun bai geolgoia zeltasuna jakiteko baina gertatu zen hori eta orduan atmosfera nazizen ba, oksigenoko purua handizzen adibidez, ez? Orduan hor, bueno, batzuk egizatzen dute bai, eh, horrek, bueno, batzuk egizatzen dute argi dago horrek kliman aldaketak eran inzituela, ez? Gero horren unenen batean agian eh, vegetazio handiago agon da, orduan berotei efektu kon gaz gutxiago agon dira, ez duan batzuk vegetazio gutxiago horrek zelantzabari, que faktore importante bada, ez? eta gero biosferaren barruan guk, karo, eskotan gure burua kokatzen dugu ba, animalien erreinutik campo guizakia bueno, gu gara eta animalien besta dira, baina bueno, guizakibiziduna gara ere bai la biosferaren parte handia gara eta bueno, ba atmosferan, alaketa sakona, que hablego un bakabis la atmosfera, la oso sacona eragiten, ez giten, es, gisa espezie moduan. Hori da. Baino hau saconago astertuko dugu programaren bigarren partean eta bereziki urrengo saioan. Hori da. Uste, eskan askori sartuko gaur egun klima laketan, saioetan gehiago, ba bueno, ira ganera eingo dugu begira da, baina hori. Ba, biosferak eragin abarmena daukola munduaren klima, es. Gero, beste faktorema tagian ez ezagunagoa dena Baina ezagunintzateke criosfera Edo izotz masa Andi hori ez lurrean dagoena e, Berez gaur egun lurraren uneko sortzi inguru Dago izotz ez Estalita urte osoan segarba Pentzatuz ezagun hori paregoa poleoa Eta gero, kontinentetan dago den bat, em, Glaciares verdinak Hori da Eta, bat, tembate pentzatuzak Bueno, argi dago Klimak eragiten duela, krioesferan, ba, eh, Temperatura hotxago baldin badala lurplanetan, ba, Isogutxiago gongo dela, eta Beroago baldin badala, Eta hotxago baldin badala, ba, Eta beroago baldin badala, ba, Isogutxiago gongo dela, es. Baina, Agian ez da, intuitibo eta Iguales eta atorki gurea, kontuan hartzea, Honek ere klima kliman eragiten duela. Izan ere, Gaulein komendatzen duen, es. etortzen argi moduan, Energia lurrera, Eta gero parte handi gatorrena, ba, Lurretik berriro, Kanpora doa, es. Eta hor oso importantea albedoa kontuan hartzea Hau gukere intuitiboki Badauk hagu buruan Izan ere, bueno, izugarezko beroa egiten dugu honean Duenean, normalan zerro parekin atratzen gara kalera ba. Normalan beltza Igual etxean usten dugu, ez Izan ere, beltzak zer egiten du Argi iaia ia guztia zurgatu Eta hori beroa beroan bihurtzen da ez? Ordan, eh, ba, eh, Superfiziet beltz bat Azkose gehiago beratuko da guztiaren ondorioz. Zuri bat baino, ez Eta hori ditzen dugu albedoa Hori da argi moduan bere kontra joitzen duen hori gainazan lorren kontra joitzen duen energiaren ze parte joaten den kanpora berriro no? eta zer gertatzen da ba, izotza eta lurrak zuriak direnez, balbedo ba, askoz handiago daukatela ozeanoak edo lurrak daukona baino orduan luraren gerota gainazan handiagoa egon izotzpean orduan eta albedo handiago kiko du lurrak orokorrean eta dan argizpigeiago Botako ditu berriro espaziora, eta doan horrekera ingo du, ba, klima ostea, ez. Hortaz, nolabait retroalimentatu egiten da, ez? Hori da, bai, bakero eta hotxagoa izan temperatura, orduan eta izotzkeiago dago eta izotxorrek egiten du, temperatura hotxagoa gertatzea, ez. Hori, askotan haukituko ditugu, klimaren, sistema klimatikoan inguruan itsegiterakoan, ba, e, retroalimentaziorako hainbat e, sistema, hainbat hain prozesu. Gero, beste faktora da atmosfera, ipatdu, criosfera, beste faktora dizango eta litosfera. Edo lurra lurrez eh, osatutako eh, gaina zala, es? da lur planetaren bueno, uneko eta bia inguru, es? Claro, aldetik gero dago lako criosfera ta kenoidrosfera ere es. Etorri kalematik eragiten du albedoan, esan berdugun lako, ba bueno. Lurrak, ozeanoak, baina albedo handiago dago lako, orduan Eh, bueno, jakina da kontinenta mugitu joan direla, historia solar, bon supotori, eh, gune chule jakingo utela, muguda kabu Euskal Herri Maia entzule kultoenak. Ori, orduan hau segurazki va ba, degenren kontinenteen eh, mugimenduaren teoria ezagutuko dutes, eta baina gainera ere kontinente masa kontinental hori ere sta historia solar constante izan. Momenturen ematen eratu ziren kontinente horiek eta aurrek ere eragin zuen lur planetaren albedoan. Ba gainera lehen komenttzekin nuen zelan lurra ez dagoen zuzen eguzkiaren kontra, ez orduan. Kontinen kokapenak berak ere eragiten du. Orduan ez da gauza bera kontinente gusteak eko adorrean zentratuta gotea edo poloetan kontinentak egotea duez, horrek guztiek sistema klimatikan eragiten du. Eta gero ere bueno, kontinnten eraketarekin lotuta Sumendia dago edo aktive volkanikoa Eta horrek atmosferan ere ere dauka. gauka. Izan ere askotan em, sufre partikulak jaurtitzen dira atmosferara. Eta horiek iragiten dutena da, argizpiak ez direla aiegatzen lurrela. Da, hainbat argizpi kanporatzen dituela. Ez? Orduan hainbat, eh, bueno, historian zehar egon diren eh, sumendi erusio handiek ba, bueno, eragin klimatologikoa uki dute, hor, nahiko ezaguna da, emele txigarren bendea, mi azortzineun pikuan, horregon zen udarik gabeko urtea esaten dena, zene, bueno, erupzio volkaniko handi bat egon zen, eta horrek eragin zuen, urte betean zehar, ba, ba, lurrain temperatura asko geistea. Horregatzi zuen, adibidez, mariselik, Frankenstein bere maizulana, ez? Ba, Justo udan zeuden zuitzan, karo txandia giten zuen, eta gintzuten nola bateko ba, literatura konkurso txikitzu bat, eta horregatzi zuen. Mari Celeste Frankstein. Ordan, bueno, sumen diegere lagitundete klima, entonces fueraen beste faktore bat, eta gero ere, ba bueno, litosfera, claro, kontinenteak zeran kokatu da horrek, urr korronteetan eragiten du eta gero ikusiko dugu urr ba, Kliman klima daukaten garrantzia, ez Eta gero litosferaren beste faktore bat, konektatu ta ikusten dugu hemen, ba bueno, zeran e, faktores berriak konektatu da den un artean, eh? Ba litosferak eragiten duen atmosfera, troposfera, estratosfera, gustiaron es. Eta litosferak Zerena egiten du atmosfera, malde batetik, bai, sumendien bidez, baina beste hande batetik ere, karbononen sikloari begiratzen badiogu. Karo, karbonoa guk askotan lotzen dugu zeobiarekin, ez baina. Karbonoak gure harrietan e, eta ere askotan agertzen da. Eta nire, egiten ditu, karbono dioksidoak silikatoekin, adibidez Orduan, atmosferan gerota zeobi gehiago gongon eta litosfera gerota zabalagoa izan, orduan eta erreakzio gehiago daude. Eta orduan, CO2ak erreakzionatzen du. Hori, ehm, ba, kaltsio edo silizioarekin, lurrean dagoen kaltsio silizioarekin ta reaksio kimiko baten bidez CO2a desagertzen da eta sortzen dira karbona daukaten arrokak, ez? Orduan, gero, ze da, bueno, arroka hoieke ozeanoa doaz eta gero batzutan orrozeanoan, eh, ba, berriro egiten da reakzio eta co 2 berriro ateratzen da. Ezbait orduan on ikusten da, lana ikusten genuen, retroalimentazio Prozesuak, eta hemen, bueno, ikusten dugu kontrakoa, eh? sistemaren ekilibrio erantzako nola prozesu bat. Ezeko, ikusten dugu, gero eta zeo biegon gehiago honan orduan eta reakzio gehiago dauko la litosferako kaltsio eta silizioarekin. Eta dan zeo hori ere murriztuz doala, es? Eh? Baina, bueno, hori ikusten dugu, bat, zean litosferak, hainbat, era desberdinetan eragiten duen, ez, berez, azkeneko kontunetan, hainpatu behar da, asko, aktoreazko nolotzen dutela Himalaiaren sorrera Ezeka hori malai amatzen du behar dugu, ba, lur, kopuru, izugarriak agertzen direla, ez? Ba, hori lotzen dute, azkenengo glasiasioarekin agien, hor? Ba, zeo biak gehiago horreksionatu zuzulako, ba, zeo bi kopura murriztu zen eta horrek eragin nalizan zuen, egual, azkenengo glasiasioarekin. No, ez que ba, teoria bat da, eta ez gure eski faktore bat izango zen, agien, ez, faktore espektakularra nabaina, ez faktore bakar. Eta azkenik, bueno, zebeste, zebeste kontu haipatu behar dugu? ba hidrosferaena, es? Hume, bueno, bereo iziko garantzia dauka izan ere gu, gure planeta zen handeitzen dugu ba lur planeta, es? Akerian matxuak izate dute igual, eh, ba ozean planeta eh, deitu berko benukela izan ere, bueno, gure planetaren gehiengoa ures gure planetaren gainasalaren partean diena Hure sozatuta baitago, es? Baina, bueno, azken es que finan gugara pizkat eh, lur zentristak, es? Guk lurrean bizigaren ez, ba, bakaro lurra ditu berko da. Claro, bai, es hori da, importantena. Hori eh? da. Iso txan biziko gaina, ba, edo ditugusen gure planeta, es? Eta kitxo. Gari, right, bai. Eta bueno, hori, ba, urak bere biziko orantzia dauka, es? No, gure gorputzaren genien gaurada, es? Guk geu saioa, eta eh? indiago, urari, es? Gugu bueno, anorrek. Gomengatzen dizu eguna entzutea. Abirazten den Eta zelan nen egiten du hidrosferak. Ba, bueno, alde batetik lehen esan dut, gara, bueno, siklonen egiten duela. Gero, oso importante da ulertea ere va ba, egune ikusten dugu zeo ser, eh? Gu ba berdina kostaldean bizitzea do barne aldean, ez? Horrek inguruko kliman eragin handia dauka. Xerdatzen da ondoan edo itsasondoan misikanena. Bagaua gauak epelagoak direla, neguak ere pelagoak. Zergaitik eh ozeanoak eta hidrosfera dela kop berogor dela kuizugarria. Ura dauka ka, kapasitatea kalorifiko oso-so oso altua, es, ura, berotxeko energian dia behar da, eta orduan horrek egiten duena da, ba, temperaturak epel du. Eta hori da, bueno, eh, sonaldekako kliman no, hori argik ikusten dugu, Baya, planetaren kliman ere, eragina dauka adauka, es, eta ez bakarri, beroaren gordeleko moduan, bezik eta seo bi gordeleko moduan ere funtzionatzen du. Eta gero aldiberean ere ba, bueno, ur korrenten bidez egiten duena da, garra, beroa garraiatu leku batetik bestera, ez? Hori, maia, karo, urko nontaguek aldatzen dira alde batetik kontinenten osaeraren arabera eta gero ere, ba hor uraren temperaturek eta batxutan e, izostean handiek eta berre eragindizakete urko nontaguek desagertzea edo sortzea berriro eta horrek ez dauka eragina, igual lur planetaren bataz temperaturan, baina, bai dauka eragina eh zonalde askotako klima, eh, zure bertuber duguna, guk askotan simplifikatzen dugula sistema klimatikoa, bat bateristeko temperaturara, es. Eh? baina gero benetan gure egunerakotasunen agina dokona zonalde bakoitzeko klima, eh? eta igual. eh gertaiteke poloak ostea 2 gradu, baina Ekuadorrean 5 gradu anditzea eta dan bueno, agian bateristeko temperaturan da askorikaldatuko, baina, eh, baina gero inguru bakoitzeko temperatura era aldatuko da, es. Eh? Eta urkorronteak hor rolosoan dira dauk Agiten duen Adelako normalean, gaur egun adibidez Urkorronteak egiten duen adekoa horreko beroa ba, Pobletarara haman adibidez Europa ingurutik paratzen da Urkorronte bero bat Eta horrekera egiten du, Europako klima Ipar-Amerikakoa baino Epe izate adibidez Eta bueno, nahin azkenean goiaketan komentatu da Agian klima aldaketaren ondorioz Urkorronte desagertu desagartu daitek era, Eta hor igual lur planeta berotzen den aldi berean, agian Europak glasio txiki bat jasatea edo. Hori da, hori ikusten dugu, ba, nola bait, ba, klimak bera, ez da guzti segon korra, ba, lurraren zonalde guzti, segun nola aldatzen den? Ba, ius, igual, eh, grado bat igotxeak bat besteko, esan nahi duela, igual, zonalde batean, bakarrikan dintuko dela 0,5 grado temperatura, eta gian bestatean, iru grado edo aginan udan handitu da lau gradu eta neguan igual gradu bat jaitzi. Esor, eh? hain bat faktore direnez eragiten dutenak, gugur ba, labor bildutugu boste eh, mutxotan, baina, bueno, eraginak eh, asko dira eta asko lehin daude. Eta, bueno, horrek ba, eragiten du sistema klimatiko, nez? baina, ja, ziko gara purra mamian sartzen eta estertu ba, zelan, gondena aldatzen klima, eh? gure gure planetaren historia. Eta adonor, bazeure eski, jendeari lehenengo datorkeonada Bueno, lehen nahi patut un pelicula, nes? A, aiz aiz eitzen, nes? Ba, senan, bueno, baxutan eh, Elur kantitate izugarria Que doizotz kantitate izugarria que gondinen gure planetan Eta beste daxutan, ba, este nia Elurrik eh, izan, nes? Eta, bueno, si entzela eriak itinduten banatu Elurra historia geológicota Bi eh, Variabletan, edo bi, bi Modelo nagusitan, eta isan guretzateke bata Ice House Earth, ingeleses Ba izotz etxea eh, lurra edo Eta Greenhouse Earth Ba negutegi lurra Edo es Ba ban, Icehouse Earth honetan Segoetatzena Glasiar continentalak badaudela Izan ere guretzako agien Antituitibu esan ireteke gau es Iendea pretzitzake iragana Nean asko esotxaguasela es ba, Glasiar razaudelako eta bar Daba y curé Urbilleko historian Urplanetan Normanean Ocha agua Isan nada Es que nengo Atengo Atengo Millo Millaca Urtetan Baña Historia Veres Esa me arduinada Historia Neunez Es de la Clasier Continental Y gizan Oye Ascocho Vale O sea Que llenguan Clasier Continental Y gizan Veres Va Histórico Ki Es Madera San Que Hues Fenómeno Erlatico Ki Ber Bai, bueno, osea, iraganean ere gondira, baina garai laburrak izan dira. Osea, araipatzen dira, bost garai glasiare gondirela, eskukau de bost garren eh, Ice House Earth garaian. Eta horia da, bueno, glasiare kontinentena daudenean, gero noski, ba. Gondaita que glasiare kontinentena txikitxo bat, igual hiparpoloan, bueno, egopoloan gure kasuan, eskukau edo gondaita que, ba, iaia lurra planetaren geiengoa izospean, eskukau da, duzioan da. Eta berez, hor ere dagon, bueno, eredu teoriko bat, Ba txok ez dut dena, agian bain gertetut dena lurrea Onesta bai dapur bat dago Ba de, izango ditzateke snowball earth Edo elur bola lurra Eta hori izango ditzateke lur planetaren Gainezal osoa Egon gobalitz el, Elurre zedo izotxe zinguratuta Bastante visuala Ba eta hori izango zen, bueno, marten gertatzen dena ez? Edo, bueno, marten ez dagoela ur likidorik Hori izango ditzateke ba Ba, snowball earthen eredu ya Muturrekoa Muturrekoena, es marteren gazua ba, Marteren gazuan, e, momenturen baten beri historian bai, urlikidagon zela, baina gaur egun baina ez dago urlikidorik eta bai dagoela, bai zotzkantiladean dia baina, ba, bueno, marte osoan zehar, es. eta beste m, aroa zen da lurra ez dagoenean ice house moduan zer dago? Green house, negutegi eran eta hau da ez dagoenean glasiar kontinentalik eta norske horrek esan, ba, gaur egun gau, ba, baina temperatura desente altuago dagoelas. Eta honetar okore bat dago muturreko ere bat, izango nintzatekena runaway greenhouse efekt, eta hau da, bueno, efektuaren ondorioz, ja hor retroalimentazio prozesu bat egotea, eta hau dain ja, hainbestaren okoperoa agota lurrean, nun, <coughs> ez zinden inoiz, glasial kontinental berribik sortu lurrean. Ez? Eta honen, kasu muturreko nintzatekea Venus planeta. Venus planetako baino urbiago dago guzkitik, ola, ja berez, temperatura altuago daude, baina gainera ere, ba negutei efektuko gasa inkonentrazio isugarri handi badago ta ja hor dagoen temperaturarekin esinezkoa da glasiarri sortzea horri dakarren albedo handitzarekin eta doan ja ba edo egongo da glasiarri gabe edo es. Hortas Hortaz ikusi dezakegu nolabait eh gure planetaren egoera bastante oreka kuriosoan dago dela, arraroan. Hori da, ba justo ikustenengo gano ba, sortzeko Ba, egoera egokian dagoela, ez? guztia izotza baldin bada, ba, gurro ba, oso saia da, lurra, bizitza sortzea, beintzat guk esagutzen du moduko bizitza, eta, ba, ba, terbesteko temperatura, igual berren gerarduka baldin bada, baur ere bizitza sortzea oso saia da. da guk gauden justu bauri marteta menuzen artean, bat, dirudior, bila bizitza egoteko eh, kokaleku egokian eguzki izate barruan, ez. Oda, <coughs> bueno, ikusitu gaur izan iraganean, bai batzutan txutan eh, gasiak rekombiren, beste bat ez, Baina, no, no, ya burbat urbilduz Urbilduz hori bai geológiko ki Zere ah, geológikoan urbiltza da bagi, Azkenengo milo iurtetan gertatu dena komendatzea es? Milo iurtetu batzu es? Baina, hori zemar dugu, bueno, gugara egun Kuaternarioan gaudela, es? Kuaternarioa dela guri du egun periodoa Eta periodo errotan, ya ja, Ba, bueno, bai, ice earth garaian gaude Beres hori Paleojenokoaren amaieran Ya asisten sortzen, es? Paleojenoko amaieran, ya neogenoan ere Aiz e, glasierra seuden José lako izenak, eh? Bai, izen potola Que me daugatzuleta, ba, tebiasan eh? Auko <risa> gora tzeko eh, Izen potola, dira Eta, bueno, gugado Coaternario barruan Eta, coaternarioak ditu bi-aro Eso, ba, geologia andau de Valenengo ba, eoyak Gero era Gero periodoa Eta aroa, eso baduaz ba, morristen, eta Coaternarioan barruan bi-aro nago si dabe ba. Alde batetik pleistocenoa Eh, gukeren guk ere ba, en la edad de hielo moduan, es, edo, ice ages, ice ages eta hori da bueno, ba glasiazioak zeuden garaia, es, hor egoten sinen ba periodo glasiarra, ta periodo interglasiarra, es. Hor gustietan egoten zen glasiarren mando, ze gustia zeuden icehouse earth. Horren barruan kokatu ta, baina ez da berdina ba, glasiarra lagegatzea Iberian Peninsula arte edo Noruega egotea azken glasiarras. Eta hor barruan segertzen da. bakero gero guk ere beste Aro bat bereitzetugun, laura hendatik prestozenoa, eh? Isotzen garaia, eta gero, ba, geologoi definitu zuten holocenoa. Edo, gaur egungo garaia, eta hori definitzen da, esken glasiasioaren am, amaitzen den unetikona, eh? Esken nengo amabimilla urte inguruetan, edo. Egon guenateke holocenoan, ya? Bueno, baina, gaude, aiz batean, baina, hori begira, gaude garai interglasiar batean, es? Gero, beste zientzen nari batzu, eta oizetan, bueno, agien ya holoceno ol, amaitu dela, eta gaur egun antropocenoan, egun marganerako katu tamien, bueno, esta baida hori <coughs> urrengo saiorako, es? Enta da, apruat pleistocenoan, edo, klima kuaternario begira, esan behar duguna da, kuaternarioan, ba, nor, bueno, milantobitzen siklo astronómiko dekantza garantian diha izan zutela, enten zera batean, eh, pleistoceno erditarra arte, Goi pleistocenoan, Berrogeimilla urteko sikloetan egoten sinera garai glasiarra eta garain interglasiarra Eta gero nolaketeko aldaketa bat dago Perle iztozeno ertaña de deitzen den horretan edo Eta horazten dira Eun milla urteko sikloat sortzen Non zirau gutxi gora, a ver, arian sikloat laurogeimilla urtekoa Besta eten da hogeimillakoa Tadon azkenengo sortzi reun milla Urtetan sortzi Aroglasiar eta interglasiar Egon dira, eta daren gugaregon goiñateke Bueno, teorian Ere du kuaternarioan jarraituko bagen, nuez? Karo, sarantza laia gaur egun gok giza espesia zutu dago klima aldaketan nori, osia jarraitzen dugun klima kuaternarioan egoten edo, eses? Ba, horren egon goioteke klim, eh, klima intergalasiar batean, es? Hor kokatuta. Hori da. Eta hor garatu da giza zibilizazio guztia, es? Eskotan, agian guk abosalduzte, bat eratek joe, ba, egon bala lur planetan, inoiz, momentunen ematen. Eh, iso txikes delago niñun bez, es, ba, estain la ría, es ba, bueno, bise gaite, es que es, baina, claro es que gisa civilizazio gustiau, sortu da bueno, kuaternario nazkenengo momentu intergalasiaronetan temperatura con, oso concreto batean, es eta orduan, ba, bueno, hor dauden aldaketek, nola es, gure kliman gure civilizazioan eragin izango dute es. eta beres, bueno, mm, oren estertuko dugu, selan olozenoan bertanene, gondiren aldaketek ba, eragin eixango duten Giza espeziaren ganes Bai, hori da, azken finean ba, Esan bezala, ba, gurmeko graziazioa Bukatu zanean, hor Azten da nola bait ba, gure, bueno, gure Nola bait Espeziaren loraldi moduko bat ez? E, Izan ere, ba, bukatzen denean Graziazio hori ba, Sortzen dira baldintzak Nola bait, ba, zibilizazioaren Sorrerako, izan ere, ba, bueno, lehenago e, Bueno Le, un, gizakia berez homo sapiensak homosapiens pa ditu va ba, urte, baino gehiago edo inguru, ez? Eta aurretikan be bai beste hominide espezie batzuk egon dira lurrean zehar eta egon dira ba lurreko, bueno, zona e, ba populatzen, ez? es klimaren arabera ere, baldugo 100 puntu atera, gero agian ba glasiazio aurreraino eskero ba igual denantxo joan osiranas hori da baina kontuan hartu behar dugu ba bueno gurmeko glasiazioko em ba, nolabait baldintza ekologikoak ba, beste, beste batzuk zirela es mundu guztiz ezberdin berdin bat zela askoenean ba glasiarrek eh, ba, europako adibidez sonalde oso handi batzuk hartzen zuten Ez, eh, Escandinavia Osoa, ba, izostuta zegoen eh, Britania Erruarteak eta kontinentea Batuta zeuden Brexit salentzako Iso garrizko Ez beharra, eh, klaro eh, Azken finean, bebai Isoz masa, bebai, iristen zelako Britania erruartea, guarten Ba, bueno, iparraldera arte Gurtxi gora eta Europa, orokorrean, bebai Ehm Ba zeukan fisionomian hola baita ba, basan Estepa batena, askoz be lehorra goazan, ez zeuden hain bai e, Alpeak be bai bat zeuden e, bueno, glasiarrez beteta Eta hortaz, ba bueno, imaginatze dezakegunez Bai Europa eta bai beste sonalde bat, zego ba antzeko modelo bat zeukatenak mm, Bueno, ez ziren zonalderik e, erosoenak Ba ez ba... nahi kasaritzea ezin zen garatu bantzaketa, eh? Zor... hori da Era berean karo mm, itsasaren maila asoz basuagoa zen eta horrek bai albiratu izan zuela ba, nola baiit ba, bueno, giza espeziaren edapen bat ematea adibidez ba... Amiketan adibiten dago da. du zirela Hori da gaur egun e, beringego ba, bueno, estretxoa dena ba, bere garaian e, bueno, espekulatzen da pues, bat e, izango zala e, lurre, lurra bai eta beringia delako eh bueno, Asia kontinente batiz e, osatuko zutela eta hortik ba zuten gure arbasoek, eh bueno, eh juteko. E, gero Bevai, bueno, beste gisa talde batzuk iritziko sirela, baina bueno, lehenengo batzuk horrela iritziko ziren edo eraberean Bevai, eh Japonia eta eh Koreako penintzula Bevai, ba, e, batuta zeuden, no? ziren eta horrek Bevai pues, Albideratu zuen bere kolonizaziba. Hor da, bueno, letzen dugu olozeno ol ol garaian, es, ya ba, klima egokia guada, ba, gizakia, ba, bueno, sedentarizatzeko, hiriak sortzeko, nekasaritza. E, bukatzen denean, es, e, galazioazio hau gertatzen da, ba, bueno, beste hainbatzaiotan astertu izan dugun, iraulitza neolitikoa, es, azken finean... ba, Ur gehiago e, ba, dago eskuragai izan ere hori pues, izotzak urtzen direlako eta erreka bai eta laku berriak agertzen direlako era berean beba bueno, nolait tundra hori emankorragoa bilakatzen da ez, e, zeuden basoak eta e, ba, edatu egiten dira. eta e, nola baiit beba gertatzen dena da, Baldintza e, ba, aldeko baldintza hoiek albiratzen dutela hainbat zonaldeetan gure arbasoak batzirela ba ehistabiltzaileak zonalde batzuk bereziki oparoak zirenean ba hor geratzea eta mugitu berez izatea Mesopotamian... No. Mesopotamiako inguruan, gaur egungo Mesopotamia, glacia zibabukatu duzanean, e, ulertu behar dugu ez dekala, bueno, gaur egungo Irak eta Siria izango zirela, Mesopotamia, ez, de, ez zirela ba, bueno, gaur egun ezagutzen duguna, ez e, izango zen baso bat, es? eta bat ez be, ba, baso hortan ba, eskuratzen ziren fruitu eta elikatual izango ziren horko gisa taldeak eta horrek bebai ba bueno eragin zuen esaten da, es, hainbat teoria daude sasaltzeko eh nekasaritzaren agerpena, baino ba bat da sedentarización lehenengo sedentarización prozesu bat gertatzen dela edo gutxienez semisedentarización bat eta hor konturatuko zirela asiak, es, lurrera botatzen dituzunean edo kaka giterakoan, kaka giterakoan bebaiori letrinetan esaten da, es. Ba, konturatuko ziren, aiba Ba, amen, ateratzen dira landareak, ez? Eta nolabait etxekotze hori, etxekotze prozesu hori azten da gertatzen. Horrek bebai, esaten da eragin izan zuela, itzen dena hipotesi antropogeniko goiztiarra, hau da, gizakiak ja aintzinaroan momentu batetik aurrera eragina eukitzen hasten duela kliman, izan ere ba bueno pentsatu badugu aintzinako gizal taldeek erabiliko zuten teknika seguraski izango zela eh ba deitua deitzen dena kemairoza edo eh ola core erretzea basoan da, erretzea basoaren zati oso handi bat eta lur horiek eta abeltzaintzarako erabili ahal izango ziren. hortaz horrek ba imaginatu dezakegunez eh Ef gas efectu en la ba, tarbola el constituent, o sea, carbono en ciclanena geñada esa coso. hektaria errezkero van, ba, no, sí. eta gero aparte be bai kontuan hartu behar dugu e, arroza bera az, Aziko cicosala ba, modu oso sabal batean eh edatzen, edatzen edatzen eta ba, e, urestatzen dugunean arroza resulta metanoa askatzen duela. Ba, da, metanoa da, berote efektuko gazoso potentea, ez? Hori da, kopuro oso handietan Orduan esaten da, agian, agian ja, aintzinarotik erotik Ariko garela, ba, nolabait, gure klimarengan Eragin bat, eukitzen A, Eso, el deforesta zioak, egi arrozaren handaketa mazioak, ez? Claro Oduan, agian, ba, hori, ba, jak glasi ari zen, ez? Eta horrek, hagin bultzade mazioa, ez? Norki hauek hipoteziak dira, gero hori Bai, Roratzea, i... faktore bakuitza semantiko garantizatu gonen ez da. Auskalo, auskalo. Hipotesioren antza ba, bueno, nekasaritzaren agerpenak agian beste glasiazioa ba, bat gasizobat, eh, XIN2, XIN2 atzeratu egin zuen. Bai, zebe bai, ba pentsatu behar dugu, eh, bueno, nekasaritzak ekarritako oportasun horrek es ba bistanleriaren askunde batera egin zuela, es eta horrek be bai, ba bueno, prozesu guztia retroalimentatu egiten du. Horriztan negella ordun deforestazio eillago, eta ketagella gore berdin horiek elikatzeko, es. Hori da. Eta aldi berean bebai biztaleriaren askunde honek, ba, sortzen du nola baiteko e, mendekotasuna teknika berri hauekiko, es. Azkenean aistari biltzaileak, ba, gisa talde oso txikiak dira, mugikorrak dira eta bueno, juntun. No, jun... puten le urte agon eskeo leku batemo, no, bueno, multu etes keo esteratera, es. Eisa aurkitu edo Hori da. Sorteo oso txarrabaldin badakate, pues bueno, dira el Ilkodira eh, orbidetik eh, Ilkodira orbidetik eh, Soritzarres, baina prinzipios Ez daukate inolako loturarik Eremu zehatz batekin Aldiz, gizatalde berri hauek, ja nekazaritza ezagutzen dutenak eta eh, Beraien lurrak, nolabait eh, dituztenak ez, hauek bai eh, Basentituko dute Leorte bat baldin badakate, bo eskarro Ezingo dira jun eh, alboko lurretara Gainera segura eski alboko lurretan bebai Egongo da beste tribu bat edo beste eh, ba, iri estatua nado nado dalakoa, nado nado neko, eh. Eta, pues bueno, oiekin, pues, guerra egin beharko dute edo Eta, inzuzen ere, esaten da, ba, klima aldaketa hauek Adibidez, eh, ba, Mesopotamian egontzan oso oso oso potoloa kristaurreko eh, hiru mila berre urtean eta kriurreko hiru mila garren urtean artean eta horrek eragin zuen adibidez ba, izugarrizko eh, gerrak egotea besopotamiako hiri estatuen artean ez es? Orduan claro gure klimaren menpekotasun hori ba, bueno, erabatekoa izango da Nogorsan klimak era dumak Gerrak sortzen gozeteak klimatak gure bizimo arteko lotura... Urbilla, ez? Hori da, antzeko garai batean gainera Zajareren eh, desertifikazioa gertatuko da be bai eta hor Zajarako gizataldeek bebai ba, migratu behar izango dute Egiptora, eta hor nasi egingo dira, edo nastu egingo dira, gobetu eh, esan da hango populazioarekin eta sortuko da edo, bueno, hainbat gerren oztean bebai, kazi kalgo ezberdinak batuko dira eta guk esagutzen dugun ba, e, faraoien Egiptoa sortuko da ez? <girrisa> Zahararen sorrera, bueno, fara hoien etorrera, dakar, hori da, eta bueno, nola baitu esagutzen dugun eh, bueno, antziñako zibilizazioak eta eh, elduko dira krisi momentu batera bebai bat espe, bueno, pues ori, mesopotamia eta Egipto, elduko dira krisi momentu batera E, bueno, deitua izan dena e, Brontzearen Amaierako krisia edo ez Mila berreun, kriztorreko Mila berreun eta Zaspireun urteen bitartean Bueno, krizia lehenago Bukatu zen, baina urte hoietan Gertatu izan zen, izan zen lurraren Oste bat, ez? Nolabait bosteun urteko Bueno, ez izoste bat Ez glasiazio bat, baina bai Temperaturen jeitxiera bat Horrek Horrekera gintzuen, nolabait Ba, bueno culardualden bezala. Ne kasaritzanena zuen, ez? Bai, gustatzarrak egotea, gustatzarrak egotea eragiten zuen pues, noski. E, erreinoak, biztanleria eta orokorrean dana aulagoa egotea eta guerraugariagoak Gerra eta kasu batzuetan, ba, edo kasu askotan, ba herri esberdinen migrazioak e, ba, Bultzatu ba zituen, ez? Eh, or, ba, ezagunak dira mm, los pueblos del mar edo, es eta esaten da eh brontzaren crisi final hau izan zela ba, bueno, erromatar imperioaren gainbera baino eventu asko be tragikoa go bat, es. Eh, ba, galera aldetik eta eh ba, on bueno, artean ongizate galdera aldetik. Zuek idei bat egiteko garai hontako Eh Peloponeso, Poliponeso zeuden errisken 180. Oro da, península ko de Igualde, eh. Oro da, eh, bueno. Esparta, ta, bueno. da, eta beste hainbat polis berdin, pos eta, Hor ba, or zeuden errisken 180 de saber tuko izan. Edo pop es? populatzeari, populatzeari, ba, zieten, es? Edo bai ungosir elako, auskalo pues hor egitera, beste leku batera, ba horiada topatzera pues ba gausak, ez. Edo eh ba ba, Agirako agian ziren, eh? agian zuzenean goesilko cirelako, bai? Orduan ba, pentsatzeko, ez, eh zenolako eraginak eh euki dezakeen hori, ba, temperaturaren geitiera Ez berezikian dia, azken finean ez dan glaciazio bat duz, baina, bueno, bat azbesteko gradu batzuk jiztea temperatura. Ia, aldaketak eragiten ditu, eta horra, bueno, nekatzaritza noin erdutako gizarte batean, ma, onde larriak ditu ez. Horri da. Ez da azken zibizazioa izan, ez da azken garaia, ez da. Ez, etare ez, ez. eta et aregu, et e, Pentsatu behar dugu crisiak datuson bezala bai loraldiak klimarekin ba serikusia daukatela adibidez erromatar eh, imperioaren loraldia edo eh, erromatar zibilizazioaren loraldia bai emon emantsan garai sehets batean ez eh, ba gutxi gorabera kristo aurreko 100garren mendean 100 garren men, eh, urtean urt, bai barkatu eh una psicología aquí en Angunales ni ya nago de este de este magnitud de bazuetan ya, ya naba bai eh Kristo Cristo Reco eh un gran ruteti es un gran urtera Gutxi ir una urtejooki a Ongela eh bai eh deitenzaio ba optim, es, ere, ba bueno mmm, clima bastante onak izan ziren Ciren eh, negu relativo epelak eh ur bueno, precipitazio kantitate ugaria, es, no la eh, ba uda beroak baino eseak aldi berean. Ba, gero klima ere estable, so horrek ez berak nagunchendu, es. Bastante eskena, ketak, ba, ya claro zure Em, elika gai, bueno, nekasaritza Oin arretuta bat dago, ja, prestatuta klima Baterako horre aldaketak eragiten du no? Hori da, marituko klima konstantea, ez Hori da, eta hor bebai, pero no, asko Aipatzen da bebai Ba, adibidez Eskozian eta Ba, bidak eta landatu Alizan ez, e, zirela, gara Eskoziako ardoa, zegoen, ez? Hori da Horri, bauna, banquete erromata retara koeta, beti... Beti manos. onkieto rea da, noski. Ba noski, horres gara jauzibar eres eh, determinismo climático, anez? Seik usibar dugu, bai, optimo climático erromata horretan, erromataan imperio, loran dia, andia izan zuela es, baina, dibides, galiare riek, ba, bueno, horri uki suten euren gaimbera, esorba. Horri no, da. Horri da. Horri giten du, baina... Bueno, ez du, du guztia saltzen, ez? Ez, ez du guztia berzin saltzen Berzinjetorizi zen naikoa, izan klimagokia berzinjetorizek irabazi Iza zan, basi alizateko alesiako seti ba, ez? Baina, bueno, hor pentsatu dezakegu, pues erromatarren kasuan pues, lagunduzitzaela Beraien bizitza estiloa eta beraien kulturak zituen ezaguarriak, pues zabaltzera, ez? Da, iota, berziki, ba, eta berziki, bueno, optimo klimatik hori amaitu zenean, hor duan hasi zilela hor bat, gerra zibiak, etanetan romantan eh, imperiaren gain bera hori da, hor baiaz zala buego, no? Eh, festa, ez? nola baita esatea erren eh, gerra zibiak irugarren mende hortan, izan ere eh, hainbat erupzio gertatu ziren, zukaipatu bezala ba, erupzioek bazkenean ba bebai klimaren oste hortan ba, eragina daukate, ez? eta eh, ba, ez da kasualidadea izango, ba, bebai Bueno, basado en este factores batu eh, azaltzen dutena, baino 3. Kristo ondorengo 3. mendean, ba, erromatar eh, imperioan gertatzen da, eh, deitua izan dana, ba, anarkia militarra, es, ba, hainbat emperadore gon zirela, ba, bueno, general bat autoizendatzen zen emperadore eta estatuko lpe bat ematen zuen. Beste batek oro intensido. Horria ta guerra civilia, ketago seteak eta bueno, eta, ba, bueno, Carles oso interesgarriak. Eta be esaten da Eh, ba bueno. Agian oste hauek eragin zutela ba germ eh, tribu germaniaren migrazioetan, es, no la bai, tribu germaniarak. Ba, bueno, a loro gusto la seden, ¿eh? Ordurarte, baina ordurtean or, es? Eta esaten dute, ba, "Bueno, hau Hasan da, da Mediterrean, eso. Orida, es daukago un Es daukagu, daukagu errusiaren gasik berotzeko, eta orduan, pues bueno, egiten duguna bada, pues jotea ba, Egoaldera, ¿eh? Orondartzada daukatena, edo Mallorcara. Orida. Or, Eta, bau, Tartean no? imperior romataran zegoen, ez? Bueno. Baina, pues sorte txarra, ez? Azken finean. E, Beba, iblertu behar dugu, hau badala prozesu bat, ba, mendeak eman zituena, gertatzeko, baina bueno, ba, e, besteak beste hori gertatu zen. E... Oh, kar... bueno, Kusten du hori imperior romatarrean, ma, klimakarantxe hau gizuela, ez? Hago surbildus, ja, gure garaira ira, ez? Bai, bai, bai, bai. Azken finean, bebai, pensatu behar dugu, eta hau, askotan gertatuko da historien zehar, usta baldin badaude ba, ba nola bet, karo, Gu, gizakiok okerrago elikatuak ude eh? eta auerragoak elikatuak egotea eragiten du gaixotasunaek sorttzen eta ekiko ahau egotea bai eta errezago hedatzea, poi zuriteak eta den halakoak ez., eta horbe bai pentsatu behar dugu ba, adibidez gertatu daitekeela ba, pertsona batek ez... Eh? Benetan eroi batek eroi ekologista batek, e, ba, erabakia hartzea nolabait baiit gure kutxapena bukatzeko eta kusa jo hontan bagara Genghiskan saleak. Ez? Gu Gugara... segurazki gainena gure bere oinordekoak izango da, ez? Es? Izan segurazki. No? <risa> populazioaren parte oso handi bat Bye. Bere oinordeko adela, Iker, no, Ikerketen arabera Ikerketenarvera ba euneko bastante potologates. Gure asko segurak izango dira, ordain, bueno. Ba Hori ba, bueno, da, gure arbaso bezala. Eta ba hor Bueno, jengiskanen kasua edo orokorrean mongoliaren kasua bastante paradigmatikoa da se, ba, bueno, kalkulatzen da hauek beti estimazioak dira eta historialariak borrakatzen dira beraien artean ikusteko haber zeinek daka edo, <laughs> edo zifrazeatzena baino, ba, kasu honetan esaten da e, jengiskanen e, ba, kampainek, gerrek eta konkisteketak agar agian berrogei milioi pertsonen eriotza suposatuzuela Bueno, joder. es está la, es la Gucci. va a haber mérito, ¿eh? vai, joder, este... y y berchona, es ¿a ver? Vay, Gañe... joder, joder. Está Gucci, joder. Por el margen le rempade ella, Joder, Mérito Gallego de Ocala. Y Berroge milioi pertsona hoiek, pues, usten diotela... Basoari lekuaz. Basoari lekuaz, izan ere, pues, nekasaritzarako lur hoiek, beraiek erabiltzen zituzten nekasaritzarako lur hoiek. Pues, ja ez dira, ez, dira, ez dira behar, orduan basoak hartzen du leku hori, eta, bueno, esan bezala, ba, biosferak egiten duen prozesua... Bait, eh... karbonoa surgatzen dute, ez? Eh, no, biosferaren garantzia, ez? Eta, eh, bestalde batetik, bai, pues, bueno, pertsona hoiek, beraiek, bera. Pues, usten diote kontsumitzeari, usten diote e, zerari. Orduan, ba bueno, esaten da, jengizkanek ez e, egindako bueno, ekarpen hori, gizadiari, ekidin zuela nolabait, ba gutxi gara bera, gur guk gaur egun e, kontaminatzen duguna urte baten. Jengizkanek ekidin zuen. Beraz, bueno, agian... Kontu Zibili, igual en lo más que quedo, proxetugu ba, jengiskan berriro... Olida, elon, chas, elonkan, elonkan bat, ez? Osa que kontu... En Eta engaute garbiketa bat, ez, munduan, horrela... Kontu Zibili, hau ya, gaiauek ya estertu dugu... Estertu ditugu ekofasizmoko saioan, hor doan, bueno, garbiketa... Ba, igual Europa ereskuin muturra, jengiskan hartu, erko du, referente munduan, ez? Acaso. Oa jengiskan zuritu, ez? Horri, zuri, zuri hartu, da. Eta, bueno, ya gutxinaka gutxinaka urbilduz eta, bueno, iraulitza industrialean sartu gabe, bai aipatu behar dugula, mila irureon eta mila surtsireon da berrogei tamar urteen bitartean izot txiki, aro, izot txiki, aro txiki bat gertatu zala, e, bueno, bat Europan ez e, lokalizatua. Eh, es que la canela tu gallina que había en Europa, la Cody 2, ¿eh? bueno, es de Bueno, guumbetie está analizando eso eso eurocéntrico a de Naden Por dual. continental va con Lur. Bye, bye, bye. la buena. Eh, sé que bueno, claro, ORCBY constituye en... E, maude herreko minimuarekin, ez? Ba, e, Aipetzan egin dituen eguzki orbanekin lotuta, ez? Momentu bat, eguzki orbanak zirela ikusten apenas, ez dut, eta 1000 seireunda berrogeita gost, eta 1000 sezpireunda ama osturten bitartean, zuek penta, oza, ia mende bat, ba, eguzkiak igortzen zuen energiak opurua oso, oso, oso txikia izan zen, orduan, izugarrizko ba, lurraren, bueno, ozte bat, eragin zuen. Eta bueno, gusti horrek, eh, bueno, tamentsi, zen ostutzen, enor hainbat irudi geratzu, es. Horria. Eta bueno, hori, bueno, izan beharra dago eh, ondorio positiboak ekarri situaralde eh, baitse, no la eh, zientifikoarekin batera, ba, teknika berriak agertu ziren, ba, kultiboen rotazioa eta beste hainbat beste, ba, teknika berri, es, no la bai hotz hauei aurre egiteko. Bueno, Jari gara, mi haia ja, gure erora eltzen, es? Ero, bueno, empatu barko zen, ba, industria erautza, es? E, Lurru makina sortzen dela, eta gizaki asten dela, ba, e, ikatza, petroleo, eta bare erretzen, ez? Eta horrek, bueno. Daukan eragina, es? Atmosferan eragiten du, eta, bueno, ba, ba, ba uri, klima erotzen ari dela, horrek dakatzen, ondorioekin, es? Ba, dirudia, optiko mago klimatikoiek atxean utxe ditugula, Eta, garai apurotez ezagunetara goazela, ez? Es. Hori da, azka, en fina, zikloak pizkat apurtu egin direla, ez? Ba, ba dira, ba, gara interglasiar batetik bari garaela, gero klima beroago batera joaten, ez? Eta, bueno, ba... Baina, gu, bat bezala, mitziko dugu? Ba, ya, bueno, mozioarekin gutxiko zaituztego, ez? Entzuleak, hor, metzatuz, haberse gertatugu den En ontzun guztiak ezin goizkizu goma, baina, bueno, beste saio baten baina, bat bat bat bat bat bat bat bat bat Baina, momentuz, zen menutxiko dugu, es? Bai, eta... Zin izango da, den bora aldia basteko okeratuko guntan da? Bueno, azken zinean, klima aldakorra den bezala. Es... Origa, pues, den aldatzen da, es? Den aldatzen da. Klima eta horrekin. Eta hausnarketa horrekin, hausnarketa aur. Superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia que subsiste cambia la planta y se viste Te verde la primavera cambia el pela la fiera cambia el cabello el ancia y así como todo cambia quello cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre y el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana cambia todo cambio cambio Todo cambia Cambia Todo cambia. cambia Todo cambia Pero no cambia, mi amor Por más lejos Que me encuentre y el recuerdo ni el dolor ni Como...